die skoonmaker van die moskee Abu Huraira redlank hoe hy het vertel, 'n swart vrou of mondelike jongman, man het die moskee skoongemaak. Die boodskapper van Allah sallallahu alaihi wasallam het haar of hom gemis, "En na haar gevra." Hy is meegedeel dat sy gestorwe het. Hy sallallahu alaihi wasallam het toe gesê: "Hukum het gelmey nie ingelig nie." Dit het gelyk of hulle, die metgeselle, die saak as iets kleins beskou het. Toe het hy sallallahu alayhi wa sallam gesê, wees my haar of sy graf. Toe dit aan hom gewijs is, het hy janaza, sala, gebed, oor haar gedoen, en gesê, hier die graf te bedek, diegene binnen in hulle, met duisternis, en Allah verleg hulle, as gevolg van my gebed oor hulle.